Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géze és Kolondia Gábor van önökkel. Most egyelőre mi ketten vagyunk itt, és várunk vendégeket is, Csank Robert filozófust, és később majd 11 óra után mészár a az Óvás Egyesülettől. A tervezett témánk a globális válság kérdésköre. Mi Csank robert már nagyon jól beszélgettünk egy hónappal ezelőtt, és akkor, ó, itt is van nagyszerű, és akkor azokról a gondolatokról beszéltünk, hogy, hogy mi vezet odáig, hogy a a, tudom, a társadalom válságba jusson. Ő nagyon érdekesen nem a közvetlen, kirobbantó okokat sorolta föl, hanem azokat a bennünk is mélyen rejtező tudati Problémákat, amik szinte törvényszerűvé teszik azt, hogy az emberiség válságba jusson időről időre, aminek tulajdonképpen a gazdasági válság az csak egy ilyen hát, külső kifejeződése vagy pedig manifestációja. És majd nem sokára ide leülközünk, de addig Kolondzsia Gábortól szeretnék egy budapesti témát kérdezni, ugyanis te elkezdtél dolgozni a rakpartról szóló monográfián vagy könyvön, és kíváncsi vagyok, hogy hát nem csak az, hogy mennyire jutottál bennem, hanem hogy, hogy mi az, amit a világ elé szeretnél tárni. Igen, a tezőzményekről röviden annyit mondanék, hogy a Magyarulmai Széletásoság Budapesti tehát egy csoportja elnökeként rendszeresen szerveztem ilyen szakmai megbeszéléseket aktuális témákról, és az egyik ilyen még 2003-ban a budai alsorakpart kiszélesítésének a kérdésköre volt, ahol meghívtam pro és kontra a két oldal képviselői, tehát a közlekedés tervezőket is, meg a válaszvédőket is, természetesen hát nem jutottak egymásra a dűlőre, tehát minden maradt mindenki maradt az álláspontjánál, és akkor vált a számomra feltűnővé az ügy. Hogy, hogy lehet az, hogy egy világarosségi területen ez a cím, amely csak egy rang, hogy ez nem jelent valóságos védelmet. És akkor vetettem föl, és kiderült, hogy nem csak én vetettem föl, hanem ám sokkal nevesebb Román András műemlékvédő, hogy a rapatokat műemléké kéne nyilvánítani, és tulajdonképpen a szabban mudasztások mindez idáig ez nem történt meg. És akkor én, nekem evidencia volt, hogy ha még eddig ezt nem tették meg, ha miért nem tették meg, és hát akkor milyen vagy csak műemlékké. És... Azokhoz fordultam, akik ezzel foglalkoznak, és a válasz az volt, hogy idejük ugyan nincs, de hogyha nekem van kedvem, akkor a a dokumentációt csináljam meg. Én még életemben ilyet nem csináltam annak előtte. Ugyan kaptam egy mintát, hogy hogy néz ki egy épületvédés dokumentációja, de hát ez egész más. Nem, fal, egy, ugye? nem egy apró kis épület. Nem egy épület lesz, és igen. nem bíztam abban, hogy ilyet tudok csinálni. Majd eltelt egy év, és rájöttem, hogy ez magától nem csinálódik meg ez a munka. És akkor neki veselkedtem és 2005 végén, 2006 elején összeállítottam védési dokumentációt, Ugye saját fejem után, ahogy én gondoltam, hogy most aminek szükséges, hogy szerepeljen, és el kell mondjam, hogy elég nagy sikert aratott ez a kultúrális erőségvédelmi az azon melegében hát hozatették ugye a verező számokat, meg kötelező dolgokat, előterjesztették a minisztériumnak, és hónapok elteltével informális otthonán azt a választ kapták, hogy amennyiben kiveszik a, a csomagból, mert mindig egyszerre többet terjesztenek elő, akkor többit levédik. Becsületek ellen szólva, akkor még szentették meg, és ezért a többi eletőreztés, elfogadása és késedelmet szenvedett. Ez 2006 nyarán történt, majd már akkor pályáztam hogy a kiállítást hozzunk össze direkt ennek az érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet annak ér, arra, hogy le kell védeni a rapatokat. Hosszas utána most nem nézhetek, végül is sikerült értehozni ezt a kiállítást ugyancsak a Kulturális Öröse Védelmi Hivatalban, és ez 2007 nyarán nyílt meg, és eddig nagyon sikert aratott, mindenki szuperlavetikusokban beszélt róla, de a rapatokat továbbra sem védték le és a félelmeimbe igazódtak egyébként, tehát ami miatt én szükségesen tartottam, hogy levédjék a rapatokat. Jó, egy dolgot sikerült megakadályozni, a Budai Alsalak kiszélesítését, azt is Brüsszelen meg Párizson keresztül UNESCO, meg ICOMOS-on keresztül sikerült. Tehát a nagybácsi lesz volt egy el, ennyi benyézet, hogy akkor ez mégsem lehet ilyet csinálni. Mert különben a Budapest a veszélyeztetett is listájára kerül, és akkor a pesztisvesztőség lett volna a főváros vezet, ö, ö, vezetése számára, amit nem vállaltak fel, és ezért nem szélesítették ki, nem azért, mert mi uh -huh. jókat mondtunk volna. De már az, a Maggit-híd alatt ugye szélesítenek, hogy a magas árművek bejöhessenek, aminek az évvilágos semmi értelme, mert tisztelt és Uraim volt a vétel túlsó ordalán, mert jelentem, hogy a kamionoknak a behajtását megszigorították, és töredék ö, ke, jön be a nagy nehéz tergépjárműveknek mindjött. Tehát tulajdonképpen éppen most szűnt meg a, a oka annak a szélesítésnek, ö, tehát tulajdonképpen egyik, erre mondják azt, hogy oké nem, nem tudja, mit csinál a bal, tehát teljesen szükségtelenül tették, én nem is szólva arról, hogy a, a rakpartokat, a Dunapartot vissza kéne adni a városnak, a város lakóinak, és nem a, a, a, a gépermű forgalom érdekeinek alárendelni. Ö, na most, amilyen iszonyatos pénzeket költenek el most éppen mertfőépítésre, ebből teljesen feleslegesen ugyancsak. E, e, illetve magát a problémát ennek a töredékéből meg lehetne oldani, nagyvaras vasút, tehát a mávonalakat vonalakat bevonva, e, elkülönített felszíni járművek eltrehozásával, egyes villamos átfedetésével a hídon, és így tovább, és így tovább. Meg lehetne oldani magát a problémát töredékpénzből, és a maradékpénzből még a közlekedést is, de nem sokára el fogunk beszélni, erre sincs már nem Szükség. De visszatérve a, a könyvemhez. Ö, igen, ö, most éppen könyvet írok ugyanabba a témába. Hát tulajdonképpen ö, a, cél, a célom ezzel az, hogy ö, ha már egyszer ennyire beleástam magamba be ebbe a témába, akkor legyen egy összefoglaló, áttekintő anyag a rakpartokról. Nagyon, át, nagyon szédes kitekintést igényelt, tehát itt az árvízvédelemtől kezdve, a kereskedelemben, meg a közlekedésen keresztül a történelemben állt mindenféle téma, rendőrangú várostervezés, minden-minden bejön. Hát nekem való, szerettem ki ilyesmiket csinálni. És a másik, meg hogy utoljára 50 Két évvel ezelőtt, 1956 nyarán jelent meg egy publikáció a rakpartokról. Kovács Hazit, Figyes a mélyépítés turományi szemle egy eldugott számában, amit valahol a naftalimbók apartaknak emelő a műszaki életemen. ott meg utána publikációt a rakpartokról. Tehát igen szempontból mm -hmm. aktuális. Közben megérkezett Csank Robert, filozófus, egy hónappal ezelőtt volt itt velünk, <gül> és akkor elkezdtünk beszélni, ugye a nagyvárosi dilemma, ez a cím, ez nem csak Budapestnek a dilemmáiról szól, nem csak egy olyan rejtett értékről, mint például a rakpart, amit minden nap látunk, minden nap használunk, és még szépnek is tartjuk, de tulajdonképpen még épületszámba sem vesszük, pedig az egyik legnagyobb épített létesítmény Budapesten, e, hanem egy kicsit kinézünk a nagyvárosból, a világ is már olyan, mint egy nagyváros. nagyvárosok ok dilemmái. Nagyvárosok dilemmái, illetve hát tulajdonképpen ez a globalizált világ, ezt ez már ugye említettük többször, ebben benne van az is, hogy ez maga egy nagyvárosi, hogy mondjam, koncepció. Tehát ez egy tehát ha ugye van ilyen urbánus népi szembeállítás, akkor ez egy erősen urbánus fölfogás, ami a ma létünket meghatározott, amikor az emberiség tudatában a városi lét élvezi a, a, az előny, és annak is minél kifinuttabb változata, az pedig a, a vágyak ne továbbja. És hát ez dolgozik a társadalomban, tudatosan vagy öntudatlanul. Múlt alkalommal, Robert arról beszélt, hogy ez a tudatosság e, miképpen hozza létre tulajdonképpen a válságot, és nem is kellett kitérnünk szükségszerűen olyan közvetlen okokra, mint a pénzügyi válságnak a megjelenése, stb., hiszen emögött is egyfajta tudatosság húzódik meg, és ma azt ígérted, hogy fogsz olyan dolgokról is beszélni, amik kiutat jelentenek. Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Igen, valóban egy hónap ezelőtt beszélgettünk uh, arról, hogy ez a, ez a planéta, a Föld bolygónk és, és az emberiség uh, válságba került. Ez egy komplex válság, és uh, ez a válság tulajdonképpen annak a fejlődésnek, idézőjelbetett fejlődésnek az eredménye, amely.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 a negyedik pedig a polgári forradalmak, amelyekben ugye a társadalmi, erkölcsi, politikai fékeket távolították el a, az úgynevezett fejlődés elől, és ezzel kiengedték a szellemet a palackból. Szabad utat adtak egy olyan szabad versenynek, egy olyan tőkés fejlődésnek, amelynek a végeredményét most látjuk. Biztos tulajdonképpen. ez a végeredménye? Ö, nem. Nem biztos, de egy, egy olyan helyzet állt elő, amely amelyet tulajdonképpen a jelenlegi civilizációnk felszámolja saját alapjait, igazából, vagy, vagy, vagy éppen úton van afelé, hogy felszámolja saját alapjait. Tehát magyarul, amit mi eddig fejlőzésnek gondoltunk és hittünk, az éppen azt mutatja, hogy előkészítette ennek a civilizációnak a, a teljes bukását, gazdasági, pénzügyi, kulturális, politikai, és igazából ami a legsúlyosabb természeti értelemben. Tehát felszámolja végső soron a saját ö, anyaölét, tehát magát a földbolygót is, amelyet ugye a mitikus korokban is élőlénynek tekintettek, és most újra visszatért ez a szemlélet, ugye a Gája elmélet, mely szerint ugye a maga a föld is egy érző élőlény, és ö, valamilyen módon próbál védekezni, ha másképp nem természeti katasztrófákat előidőzve, hogy idézőjelbetéve figyelmeztesse a jelenlegi emberiséget, hogy ez nem fejlődés, hiszen a fejlődés fogalmát úgy értelmeztük szintén. A fejlődésnek azt tekintem én, és nagyon sok filozófus még, amely önmagán saját létezésén képes túlmutatni, vertikálisan, tehát fölfelé részben a saját létezésén túlra, bizonyos értelemben a következő generáció felé mint egy felelősség tudattal. Részben horizontálisan a mellettem lévő társam, tehát egyfajta És ezen a szinten nem utatva. is beszélsz a Ő spirituális értelembe fejlődés. Spirituális értelembe fejlődés az, ami metafizikai értelemben a legmagasabb szintű fejlődést jelentheti, de nyilván a kedves hallgatók közül nem mindenki tehát a gondolkozik spiri az, az spirituálisan. Egy alak, hogy mondjam... Hmm más szinten megtalálható. Így van, és így abban van. is benne van ez a felelősség. Így van, egy felelősség Én. a következő generációint mm. és a most élő mellettem lévő társadalmi környezet irán. Na most, ha mindez megszűnik, és lényegében ezek eltűnnek, akkor nem beszéltünk fejlődésről, vagy zárójelbe kerülnek. A megoldási javaslatok tulajdonképpen ebből következnek, és ez itt ennek a gondolatmenetnek a a csúcspontja tulajdonképpen, hogy jelen pillanatban a civilizációnk akkor élheti túl ezt a, ezt a globális válságot, hogyha tudatosan visszafogja magát, egyfajta aszkézist gyakorol, amit én evolúciós aszkézisnek neveztem mert Ezt az aszkézist, ha nem gyakoroljuk, és ezt lehetne a mai beszélgetésünkben Igen. akkor kifejteni, ezt az aszkézist, ha nem gyakoroljuk, akkor menthetetlenné válik. Én így szerettem volna összefoglalni röviden. Ott, <gül> már ott tartunk, hogy már a tudósok között is vannak olyanok, aki teljes nyítságba beszélnek a civilizáció, ennek a civilizációnak a bukásáról. Ami eddig nem volt a szóval is jellemző, mert a, a tudomány szférája, ők mindig óvatosak voltak, mindig megmaradtak egy bizonyos körönbelül, mert egzatnak e, kellett maradniuk, mert e, materialistán alapon kellett maradjanak, és itt tovább. E, és Gyakorlatilag most uh, uh, van egy ilyen uh, kutatócsoport, amelyik a interneten között egy uh, jelentést, uh, amelyik uh, teljes nyítsággal beszél arról, hogy uh, záros határodon belül, de ezek már évek, um, itt teljes uh, uh, bukás és összeomlás várható. Uh, um, tehát a a közgazdászok, akik látják ugye a reál folyamatokat, mondják már azt, hogy például olajnak a kitermelése a, a csúcson van, ami azt is jelenti, hogy már ennél többet nem fognak tudni kitermelni, de kevesebbet igen. Ugyanakkor a fogyasztás tovább növekszik, méghozzá dinamikusan, tehát még a. Régebb óta motorizálódott országokban is növekszik a fogyasztás, de ráadásul hozzájön, jönnek olyan országok, amelyek most motorizálódnak, és exponenciális mértékben növekszik az igényük. És ez a olló egyre szélesrebből fog tárulni az elkövetkező években. Ugyanez a helyzet egyébként az élelmiszerrel is. Ott is egyre fokozódó válságokra lehet számítani. Először a úgynevezett fejlődő világban majd aztán ezek a válságok átterjednek erőszakos úton a, a fejlett országokban is. Teljes nyílsággal e, e, beszél arról, hogy ennek vége lesz, és hogy miképpen lesz vége. Egyszerűen szerintem és zavarba ejtő egyébként ez, a, ez az őszinteség egy, egy tudós csoportról. Most azért a, a tudósoknak az őszinteségben benne van az is, hogy ők ugyanazon a sémán gondolkozva ö, hozzák a következtetéseiket, amelyik séma elvezetett idáig is, vagyis nem abban gondolkoznak, hogy ha megváltozna az ember hozzáállása, akkor mi történne, hanem ha nem változik meg, és és ezeket a javaslatokat általában nagyon halkan teszik meg, vagy esetleg a, az előadásaikon kívül ö, bizonytalanul. Ha nem változik meg az a tudatos hozzáállás, akkor, akkor mi változna? Meg akkor, akkor az a forgatókönyv amit elmondtál, minden bizonyosan bekövetkezik, hisz tovább, és ez a mennyiségi ö, szemlélet fog uralkodni. Még ha azt mondod, hogy, hogy növekszik az olajfogyasztás, mert több lesz az igény, akkor az én főlemetben az igény üti meg az, amit máshogy is mondhatnám, hogy a vágy valaminek a, a használatára, megszerzésére, birtoklására, ami nem szükségszerű, itt azért vissza kellene menni Robihoz, mert te, te ezzel a nem, mit mondtál? is, Igen, egyfajta aszkézist kellene gyakorolnunk. Erről nem szoktak a tudósok beszélni. Nem, igazából ez a civilizáció... Már hallottam a igen, igen, nem, igen. nem jellemző. milyen hát, alapvető szemlélet, tehát alapvető szemléleti változásról lenne szükség, és nagyon fontos lenne a felvilágosító munka. Tehát itt óriási szerepe lehet a pedagógusoknak, a kulturális szakembereknek, az egyházaknak, olyan gondolkodó onnan gondolkodó embereknek, filozófusoknak, társadalomtudósoknak, akik belátják ezt legalább tudati szinten, és saját létükben is próbálnak ennek elegetteni, tehát példamutatással, és megpróbálják még a befolyásolható részét, a társadalom befolyásolható részét valamilyen módon ebbe az irányba terelgetni. Tehát naív nem vagyok, tehát azért látom, hogy ez egy önjáró, Gépezet, Gábor ugye, művéből hozva példát az a Titanic, amelyiket, hogyha teljes gőzzel hátra megállítanak és visszafelé kezdenek el rajta a gépek dolgozni, akkor is még a saját tehetetlenségénél fogva még percekig, órákig előre halad. Tehát ha most elkezdenénk egy nagyon komoly felvilágosító munkát iskolákban, óvodákban, társadalmi szervezeteken keresztül, akkor is ez még évekig, évtizedekig azért, haladna tovább. Ez, ez az a dolog, ahol amit tényleg az embert egy kicsit elgondolkoztatja, mert lehet, hogy te vagy én, megpróbálunk elkezdeni, mert most is nem ülünk itt, és próbálunk igen, beszélgetni igen. erről. Sőt, meg lehet. Még egy kicsit egy, hogy mondjam, szólamot is fogunk játszani, pont azért, mert el valamit mondani, tehát nem annyira erősen vitatkozunk, mert nem, nem megvitatni szeretnénk, hanem egy, inkább egy dialógusba kihozni a dolgokat. De a másik oldalról azok a, úgy, a pedagógusok, a nem tudom én kicsodák, akiket felsorolták az ő fejükben, hogy születik meg ez a változás. Tehát én ott látom a nehézséget, hogy innen 300 méterre mondjuk van egy iskola, és ott áll egy, egy, egy tanár, és, és hogy fog ő, hogy jut ő odáig, hogy ezt, ezt a fölismerést magáévá tegyés hitelesen el tudja mondani. Neki ahhoz még valamit át kéne élnie. És itt, itt ez, a, ez az önjáróság, itt látszik nagyon problematikusnak. Tehát itt még évek telnek, az is fölismeri, aki helyzetben van. Ez annyira szemületi kérdés, hogy visszább kell menni, mi gondolnánk. Egy ö, saját emlékem, amikor ö, még állt iskolába a hozzá meg, megálltunk a rakocifánál, melyik akkor még élő a fa volt, most már csak a csonka látszik, és ö, Ö, az ugye májusban volt, tavasszal, a környéken orgonabokra virágoztak. És az osztálybőrnök az élen, az egész osztály letarolt az orgonabokrakat, az a számra, hogy van, mert hogy az ott van, és közterület, tehát akkor az enyém. Én voltam talán az egyetlen kivétel, aki nem szedett ezt az úgy gondoltam, hogy ott van a legjobb helyen, ahol van. Tehát innen indul ki a dolog, hogy, hogy magamévá teszem, mert miért tenném az a magamévá? És, és nincs az az önkontroll, hogy még ha meg is tehetem, nem teszem meg, mert van egy belső fékem, hogy, hogy nem tarolok le mindent, amit letarolhatok. Tehát tul tulajdonképpen ez egy jellegképszerű dolog, és ezt csinál az emberiség, hogy mindent letarol, mert letarolhat. Na de hogyan tudja azt, hogy hogyan ne taroljon? Mert mondjuk ha borgonom, akkor nagyon ö, ö, látványos dolog. Leszedem, nem szedem le. De mondjuk az életünknek ezer olyan vonatkozása van, valaminek a mögötte fúzódó részét nem látjuk. Nem látja a legtöbb ember az, hogy amikor ő mondjuk megvesz a boltban egy, egy valamit, amit megeszik, hogy anna a mögött mikora ipar van, mekkora szállítás, mekkora ezért, mennyire van szüksége egyáltalán, ugye, mert van egy, egy, egy áll egészségpropaganda is, hogy neki arra mindenképpen szüksége van, stb. Igen. stb. Tehát ezt hogy látja meg? Hát egyébként ja. még egyetlen dolog, Igen. hogy ha veszek a borba egy akkor ezzel hozzájárulok hogy első erdő pusztulásához. Na dehogy, ez elképesztő, de, de így van. Ugyanis a kenőmájas tele van a szójával. Tehát a, a nyomokban lehet, hogy a máj is tartalmaz nyomokban, tartalmazhat, ahogy szoktak írni ilyeneket, de nem ez a lényeg, hanem gyakorlatilag a szójával van tele. Nem most szóját hol termelik, a hát leginkább a harmadik világban, és azon belül is nem kis mértékben Brazíliában. Ne keveset beszélnek arról, hogy az ős-edők nem kis mértékben, sőt nagy mértékben a szójaföldeknek a terjedése a felelős. Maguk a tartományi főnökök, tehát helytartók azok, amelyek a legnagyobb pusztítók, mert nekik érdekük a szójaüzletbe van. Ugyanis óriási a, a, a biznisz. Igen. És eljut ide Európába, hajókon, ez a szója, meg máshova is persze, és így az esőerdőket. Nem is gondolkodnak az emberekben. Na de, hogy é, egyébként, bocsánat, még Igen. Gábor gondolatához annyit hozzátéve, hogy maga az állattartás is óriási energiákat igényel, és ez az energia szintén hozzájárul az üvegházhatáshoz, szintén hozzájárul Ugye az energiáportuzók elégetéséhez. A Így van. Tehát én igazából itt ragadnám válik, meg a, a, a problémát, hogy tehát az egyéni, egyéni szinten, és, és ahogy a múltkor is említettem, kis közösségek szintjén lehet elkezdeni ennek a válságnak a kezelését. Hozzátenném, hogy itt sem biztos, hogy sikerülhet, hiszen lehet, hogy valóban az általad is említett nagy tömegekhez nem fog eljutni, vagy nem elég hatékonyan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 mint a jelenlegi, globális, tehát a jelenlegi globális kapitalizmussal pontosan szembe megyünk, és annak hát minden ez, érdekcsoportjával. Ez, ez különösen ugye akkor érdekes, amikor ha most egészen a napi politikai szintjére visszük, hogy mind a két, most ha mondjuk, hogy a két pár nézet Igen. áll ilyen értelemben egyik a másikkal szemben, de ezt a kérdést a jelenlegi ellenzék is fogyasztás növeléssel próbálja Persze. orvosolni, Eh, ami ami távon logikusnak tűnik, de a globális hatását tekintve ugyanolyan katasztrofális, mint a másik, aki pedig mondjuk most öli meg éppen a, a tejelő tehenet, hát ezt is lehet természetesen, de ő is abban a reményben, hogy majd akkor ezáltal Igen, ö, följebb, hogy mondjam, előbb-utóbb elindul a gazdaság, van, addig tehát, azt be tehát... kelljük ki, neki ez a mánia, de mindenki, mindenki arra bazíros, hogy majd elindul, és akkor újból felrendül. Igen, lesz. tehát gazdasági és Igen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 a második lépés egy tudatos vidéki életfölvállalása, az alapszükségletekre való visszahúzódás. Hát, és Azért a Magyarországon is az emberek fele városban élve nagyobb rész. Így van. Vannak, vannak olyan országok, ahol 80%- két városban él, vagy egyben jó szerivel, vagy az egész ország egy város, Tulajdonképpen <coughs> mit tudott csinálni az ember. Azért, azért. Mondjuk Budapest környéki, mondjuk vagy Budapesti, mondjuk másfél, vagy nem, nem tudom, 1,8 millió ember hova rohanjon el vidékre, és mi tudott csinálni? Tehát ez, ez el kell, hogy költözzön, kell, hogy hagyja a város? Tulajdonképpen igen. Tulajdonképpen igen, város, ez egy Lehet a és vidéki modra élni? Hát ez egy, ez lehet, egy lehet, ha konszolidáltabb lenne a helyzet, akkor igen, de ez Gábor jobban ért. Igen, hogy lehet, a városban vidéki módra ért. Két dolgot mondanék, az egyik az, hogy ugye a Robi az kezdésről beszélt, ebben a bizonyos jelentésben euh, konkrétan meg is nevezik, hogy az a fogyasztási szint, ami fenntartható, az kb. a 30-as éveknek a szintje, 1930 30-as éveknek a szintje. Hát kevesen értek a mai emberek közül akkor is, de azért a történelmi hát, tapasztalatunk, torásunkból tudhatjuk azt, hogy a töredéke volt akkor a fogyasztás a mostaninak. Volt egy bizonyos szűkő réteg, amelyiknek a havi 200 pengője meg de nem soknak, és főleg vidéken egyébként nagyon visszafogott volt a fogyasztás, nagyon alasson szinten volt, szinte semmit nem dobtak ki, mindent visszaforgattak, a lábost megfogtoztatták, a cipőt megtapaltatták, szóval mindent eltettek, nem volt szemét, Szóval egy, egy, egy visszafogott, visszafogott életmód volt. És, és sok munka mindenhez. És tehát egy mai ember számára, aki már megszokta, hogy egész életében csak gombokat nyomogat, és minden működik, elég nehéz ezt felfogni, hogy bizony-bizony ez az a szint, ami, ami fenntartható. A másik a városok. Ugyancsak itt is szerepel, hogy a lakótelepek, mint olyanok, nem tarthatók fönn. Pont. Egész egyszerűen azért, mert olyan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 Tehát ezek bizonyos módon még használhatóak lehetnek. És ez is ink még inkább mutat arra, amit százszor elmondtunk már ebben a műsorban, hogy rehabilitáció, hogy ezt kellett csinálni, és nem pusztítani a városnak a meglevő értékes magját. Csánk, ö, igen, tehát ö, nagyon komoly kérdés ez, hogy lehet-e vidékre költözni, és ha igen, hogyan? ha eljutunk vidékre, akkor azt látjuk, hogy ott és itt ez a probléma, ez a fő probléma, hogy a vidéket is tulajdonképpen városiasították. Tehát a vidéki emberben is, amelyiknek megvolt még a természettel egy, egy természetes összhangja, hozzászoktatták ehhez a mértéktelen fogyasztáshoz. És és ez azt jelenti, hogy ő is elmegy a Teszkóba vásárolni, ide oda amo a környező nagyvárosokba, és gyakorlatilag a földek egyre inkább pusztásodnak, kivágják a szőlőket, döbbenten tapasztalom. Én is Pécs környékén egyre több szőlőt vágnak ki, egyre több gyümölcsöst hanyagolnak el a földek, nagyon sok helyen parlagon állnak. Igazából a rehabilitációt úgy lehetne csinálni, hogyha a lakótelepek egyre inkább elnyomorodó és létminyum alá kerülő lakosságát egyszerűen lehetőség nem, nem erőszakosan, hiszen fejlődésről nem beszéltünk erőszakkal. Tehát fel olyan körülményeket teremteni, ö, akár a tulajdonviszonyok megváltoztatásával, nagyon radikális dolgot mondok, akár visszaállamosítással, és azokat a dolgokat, azokat a földeket, területeket, akár házzal együtt odaadnie azoknak a városi embereknek, akik vállalnák újra vidéki létformát, és mint egy induló tőkeként. Most itt egy picit gondolkodóba megyünk, jó, néhány perc zenét hallgatunk, szándékosan is, mert ezt a gombócot még le kell nyelni. a nagyvárosi dilemmákat Bányai Géza vagyok Kulundzia Gáborral, vagyunk itt vendégünk Csank Robert filozófus, és hát bizonyosanra észrevették, hogy egy elég komoly gondolati gombócot kezdtél itt lenyomni a, a, a torkunkon. Jött közben egy SMS-ünk is, azt mondja, hogy az igazi szabadság nem menni a trenddel, Köszönjük a hozzászólást, és meg is említeném, hogy tulajdonképpen telefonon is lehet velünk kapcsolatot teremteni, és rövid kérdést, vagy egy rövid gondolatot elmondani. 489 -99 a számunk, vagy pedig a 0-30 -98 -00, és ide lehet SMS-t is küldeni. De folytassuk azzal, amit Csank Robert a zene előtt mi miszerint ö, el kéne költöznünk vidékre, és főleg azok az emberek profitálnak belőle ö, rövid távon legtöbbet, akik ma ö, viszonylagos szegénységben vagy éppen komoly szegénységben élnek a városokban, egy, mondjuk egy lakótelepen. Ö, ö, és a helyzetük nekik lesz valószínűleg a legkilátástalanabb a jövőben. Így van, és <kül> nagyon sokan túradikásnak gondolják a gondolataimat,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 végül is csak abból lehet eltartani, amit, amit valaki más előállít meg. Hát ha egyáltalán van termelés, Na most azért, alig van termelés és és ebben az országban. Hát de nem csak itt, tulajdonképpen nyugaton is alig igen, van termelés, igen. mert a termelés az Kínában folyik, igen, ha már termelésről igen, beszélünk. Igen. Ed, és a másik az, hogy ezek a nyugdíj alapok ráadásul legtöbbször olyan, hát hogy mondjam, virtuális gazdagodás révén, működnek, mint a részvényeknek a Igen. árfolyam növekedése. Tehát ugye abban van belefektetve egy része legalábbis ezeknek. Vagy pedig a állampapírokban még az államadosságnak, a, a, a, a kamatták konvertálása tulajdonképpen. Mindenképpen egy olyan uh, irreális uh, rendszernek a, a, a képét mutatják, ahol nem, nem uh,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 Én ezt úgy neveztem el, megint egy új fogalmat, ha megengedtek nekem, hogy társadalomgyógyászat. A természetgyógyászat mintájára mm -hmm. alkottuk ezt barátainkkal, ezt a fogalmat évekkel az előtt, társadalomgyógyászat. Hozzá kellene kezdenünk gyógyítani nem csak az egyént és a közvetlen e, családi közegét, hanem magát, a te, és nem csak a természetet e, és a nagyvárost, hanem magát a társadalmat is. Hiszen ott lehetne megragadni a, a a kérdést a lényegénél. Uh -huh. És hogy sok ilyen kis közösség létrejön, akkor előbb-utóbb ennek meg lesz a látható eredménye, hiszen ott életmódformálás, szemléletformálás mehet végbe. Most már hallom azt a szkeptikus hangot, amit néha lehet hallani, ugye hogy igen-igen, de ezt nem engedik erre nincs lehetőség, mert ez a világ olyan, hogy ezt meg fogják gátolni, és ezt, ezt, ezt nálunk Magyarországon meg különösen nem lehet megcsinálni, mert ezért, vagy azért, vagy amazért. Vagy azért, mert az emberek olyan sötétek, vagy azért az állam olyan sötét, vagy azért, mert a, a rendőrség fogja megalak, megakadályozni, vagy a nem tudom én kicsodák, a gárdák fogják ezt keresztül húzni. De uh -huh. Hát mindenkinek megvan a maga érve, hogy miért nem, mert a hétköznapi életben nagyon sokszor találkozik azzal, hogy ilyenfajta hát, akadályok azért léteznek, hogy, hogy a számításait az embereknek keresztül húzzák, mondjuk politikai lépések, vagy pedig egy, egy olyan rosszul működő mondjuk államgépezet, ami, vagy akár egy banki gépezet, ami, ami hát ö, egyszerűen csapdába ejt az embereket, és lehetetlenné teszi egy ilyen kafkai helyzetet idézelő. De hát hogy, hogy lehet ebből kimászni igazából, vagy mit mondasz az ilyen érvelésre? Hát a helyzet annyira radikális, és nem észleljük. Körülbelül szóval ott tartunk, mint az a beteg, akiről már a hozzátartozó tudják, hogy a halálán van, de ő még ezt nem realizálta. Most de ez eszerűen... az élet azt mondja, de nem igaz, mert a, most olvastam a népszabadságban, hogy nem tudom milyen brit tudósok, mert mindig brit tudósok szoktak felfedezni mindent, hogy brit tudósok, Amerikai tudósok. Nem, nem, brit. Uh -huh. Figyel meg, mindig angol tudósok, azok, akik, akik ilyen nagyon furcsa felfedezéseket tesznek, hogy ez mégsem így van, ahogy van, hanem ez úgy van, hogy nem leszik olyan forró, a kását, és nem kell annyira megíteni. Vagy pedig a nem tudom én kicsoda, a, a nemzeti bank elnöke megnyugtatja a népeket, nem, semmi probléma nincs, semmi gond nincs, fölfelé írunk. Mint ahogy tegnap például hallottam, hogy nem, hogy eladósodott, hanem kifejezetten kedvező az adósság rátája. És ezt be is bizonyították ilyen könyvelési ö, érveléssel, hogy... Van is benne némi logika, amit mondtad, nem is azt mondom, de hát végül is nem olyan forró elneszik a kárt, és megnyugodhatunk, és ennentől kezdve rendben van. Most az ember ezzel találkozik, azt mondja, ne haragudj, Robikám, miért kell ez a pánikkeltés, meg Gábor, minek itt a utolsó óra, meg ilyesmi, amikor most derült ki, hogy csak rossz volt a propaganda, és nem tudták kifejezésre jutatni azt, hogy milyen jól mennek a dolgok, és ha most csak ezért pánikold be mindenki. Mondasz? Na erre most mondasz? erre azt mondom, hogy attól függ, hogy kifizeti azt a tudost. A szakvéleménynek a tartalma is attól függ, hogy kifizíti a szakvéleményt, hogy erről ennyit. Ez, ez több szót nem érdemel. A maga a helyzet érdemel néhány szót. A Robinak a mondanói valójához kapcsolódnék, ugye azt mondta, hogy ö, csökkenteni kell lényegéleg a fogyasztást, és nagyon visszafogottnak. Az, az kézis, ugye azt mondta, a civilizásos aszkézis. Na a következő, mondom erre, hogy előző rendszerváltásnál, ugye, nem, még, még visszább, amikor ugye történt a, a második világháború után a államosítás, akkor ugye a tulajdonosokat megfosztották a tulajdonoktól, pontosabban a tulajdonos megmaradt, csak éppen a tulajdonos megszűnt tulajdonosnak lenni. Most a helyzet az, hogy megfordul Most a mostani rendszerváltása rendszerváltáson előttünk áll, ami nem lesz enyhe, az arról fog szólni, hogy a tulajdonos megmarad, a tulajdon fog megszűnni. Hogyha ez így megy tovább, tehát hogy ez biztos az kéz is, ez önkorlátozás nem történik meg, akkor a korlát, az kívülről kőkeményen fog, fog, fog anyanyomni minket. És, és akkor már nem tudjuk az eseményeket irányítani, mintha az aszkizésben még tudnánk egy bizonyos nyomott szinten, hanem elsodor minket. Tehát még egyszer a gondolat ti maga az, hogy most nem a tulajdon sok szűnnek meg, mint akkor, hanem a tulajdon maga, mint olyan, és hiába formálisan ő neki ezen meg, azen meg, amaza van, hogyha az már nullát fog érni. Uh -huh. Tehát körülbelül ez az alternatíva, ami előttünk áll, és igenis ki kell mondani, ugye minden rendszernek megvan a tehene. Ennek a mai rendszernek a, és a világrendszerről beszélek, tehát a globális világrendszernek a szentehene a tulajdon. Ez az, amihez senki ember mer hozzászólni, hogy jaj, hát a tulajdon a szentség. Hát azt mondom, jelentem tisztelettel, hogy éppenséggel nem. Uh, Igen is, uh, el kell kezdeni foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy jó van-e használva az a tulajdon, jó kezekben van -e az a tulajdon, jó ez a rendszer, amelyik a tulajdon kizsigeredésére és a kamattal való uh -huh. uh, manipulációkra épül, amelyeken a, a, a pénzügyi világ a mondosságrendekkel, nagyobb összegekkel manipulál, minden mennyi a reália van a világon.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 Hozzák létre Sőt, azokat az, az, látni, az értékeket. A szomszédom tehát... először is azért lett munkanélküli, Igen. mert elvitték oda gyártani. Így, így Másrészt ott pedig olyan, ö, olyan ö, hogy mondjam, drámaiak a körülmények, hogy ott, ott rá lehet kényszeríteni tehát... azokat az embereket, ö, ö, hogy mondjam, ők örülnek annak is, hogyha kiasználják őket pontosabban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 Uh, éhínség és, és kilátástan a helyzet szaporodik föl a, a föld uh, lakosságának a nagyobbik felénél, és ez a folyamat megállíthatatlan, akkor én nem ringathatom magamat mm. ilyen, ilyen látszat válság ez a ez a fajta különbség gazdag és szegény között azért ez nem új keletű, és hát számos forradalomnak is a, a, a, a hogy mondjam, ideológia jogha volt. De.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 bármennyire is látszólag győzött tegyük fel egy, egy forradalom, vagy egy, egy forradalmi mozgás, akkor az előbb-utóbb szépen ment abba a menetbe, abba a folyómederbe, ahol végül is a, a pénzügyi érdekek diktáltak. Na most ö, tovább menve még megoldási javaslatokon, magát az ezt a virtuális világot is fel kellene számolni.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 én úgy látom, hogy, hogy a szélsőségek ellenére is, tehát szélsőséges megnyilvánulása ellenére is, ö, elég határozottan próbál ellenállni ennek a globalizációnak. Talán utolsó olyan pontja a mai világkultúrának, amelyik még próbál ennek ellenállni. Ö, tehát az iszlám világban a kamat, tehát a, a, pénz, a pénzügyi ö, rendszer, a pénzügyekből keletkező kamatok, azok ö, nem, nem használhatók fel. Ha keres kamatot kérni, ö, pénze, nem? Vagy, vagy tilos kamatot kérni, de. vagy ha mégis keletkezik kamat, akkor azt nem használhatja föl saját de célra. A is működne. Hanem, hanem, a, hanem a kamatot azt ö, szétosztja oda valakinek, tehát, tehát, tehát nem, várjá, nem, nem várjá, tartják várjá. tisztességes jövedel De azért hogy működik egy, egy bank vagy egy kereskedős? Az, az, az a munka is ér valamit, amit ő a kamatba fejez ki mondjuk a bankár. Hiszen neki az a, abban van benne a haszna. Akkor ez hogy működik? Az bankokban valóban nincs kamat. De hasznos kell, hogy legyen. Tehát, ha valaki beteszi a, pénzt, <gül> ha beteszi a pénzt, akkor ugyanannyi kap vissza. Hát miért? Most is van állam kamat, és van kezelési költség, nem? A kettő külön egy Ö, Az is lehet, hogy. De ez olyan jogi érvelés. Lehet, hogy mélyebbre el kéne menni ebbe a kérdésbe. Elképzelhető, az, Igen. az Én csak egy példát szerettem volna felhozni Igen. arra, hogy, hogy a, ha keletkezik is kamat, akkor, akkor azt felajánlják. Uh -huh. vallásos célra, fölajálják, uh, karitatív célra, fölajálják uh -huh. egyéb más célokra, vagy egyszerűen csak uh -huh. szétoztják a szegények uh -huh. között. Tehát a múltkos pártát említettem példaként, most azért említem az iszlám világot, mert ez is az aszkézésnek egy bizonyos uh -huh. foka, hogy megtehetném, elmehetnék, uh -huh. tovább mehetnék ebbe az irányba, de nem teszem meg, mert felelősségteljesen gondolkozom, mert nem csak a közvet, következő uh -huh. lépést látom, hanem ennek a sokadik lépését is látom, amelyik már lehet, hogy nagyon rossz irányba vinni a társadalom fejlődését. Uh -huh. Tehát magát ezt a virtuális ö, és állértékekkel dolgozó világot föl kell számolni, mert tulajdonképpen ö, vagy rá kell kényszeríteni és itt érkeznék el én tulajdonképpen az utolsóban lehetne nagyon sokat felsorolni az utolsó ilyen ö, társadalomgyógyítási eljáráshoz, hogy magát az egész politikai rendszert meg kellene változtatni ö,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 egy egyesület, vagy egy lakóközösség, most persze sarkítom, hogy fog tudni mondjuk egy külpolitikai kérdésben állásfoglalni, hogy menjenek-e vagy Valószínűleg politológust is meg kellene hívni ennek a kérdésnek a körüljárásához, olyan embert, aki ebben járatosabb,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 amikor, én, amíg meg nem van választva kerül, addig. Nagyon kerülgetünk témákat, Igen. nem merünk kimondani, hogy igenis a helyzet annyira radikális, hogy a bevalkozási eszközöknek is radikálisanak kell mm -hmm. lenni, Annyira radikálisaknak, amit még mi sem merünk, ja. még még gondolni és sem kimondani meg. Hát nem, kerüls, is, baj, nem is van egyszerű, bocsáss meg, mer azért kapásban mondjuk rávágott, hogy kellene egy király, de ha itt majd egy királyt választanának, ugyanazok az emberek, Igen. akkor az Igen. lehet, Na hogy, ne, az nem lehet, hogy nem. drámaibb így következményei így. lennének, mint, így van. mint bármi így van tehát, rú, tehát, tehát a diktatórikus, tehát ilyen értelemben, Igen. tehát ebből diktatúra lenne, tehát valódi királyság lenne, és hát a 20. század mutatja, hogy, hogy, hogy nagyon sokan ugyanezekkel az érvekkel, amiket itt most mi felhoztunk,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 a maguk közül arra legalkalmasabb, tovább elektori rendszerben tovább delegálnak. De egy, most ez nem így van. Egy területi, nem, nem. Most nem elektori rendszer Fállapános. van egy, egy. Tehát aki már, aki a közösségben a legkiműveltebb, és legalkalmasabb és legtisztességesebb, ő alkalmas arra, hogy hogy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 újra, uh, újra fölépíteni, alulról és belülről újraépíteni, és újra fogalmazni ezeket a kérdéseket. Egyébként más alapokon, de a rendi országgyűlés is így épült föl, mondjuk akkor nemzet a nemességet jelentette, és a megyei kisgyűléseken így hívták egyébként, kiválasztották a osztagyűlési követeket, akik kötött mandátummal mentek oda, tehát az, ő nekik azt kellett képviselni az álláspontot, amivel oda küldték őket. Uh -huh. És vissza is lehetett hívni. Tehát a megyei kisgyűlés vissza is hívhatta, és ezt meg is tette több alkalommal.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 tudatossággal is járjuk körbe, tehát ne a, a bulvár hírnek a színvonalán próbáljuk ezt megérteni, és ne a, az állami párt, vagy nem tudom, gazdasági propaganda híreit vegyük alapul, hanem tényleg ezt a vizsgálatot folytassuk le, hogy, hogy függnek össze a dolgok, és a másik pedig, hogy azt mondod, hogy, hogy kisebb körbe előadása többi, hát ehhez kell egy nagy szervezkedés, vagy, vagy ez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 erre biztatok hiszen uh, egészséges, a, amellett, hogy hasznos egészséges életet is biztosít az ember számára. Köszönjük szépen. Csank Robert volt a vendégünk a nagyvárosi dilemmáknak ebben az első felében, és ha jól láttam Igen. a, a Mészára és megérkezett az Óvás Egyesülettől, majd egy, egy kis zene után vele majd folytatjuk a beszélgetést. Robertnek köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm szépen, így, hogy látunk még. És egy kicsit ebbe a, a gyakorlati, eh, hogy mondjam, megvalósítás kérdéseben még egy kicsit többet is eh, eh, meg fogunk tőled tudni, hisz ha te a kertet műveled, lehet, hogy ott valamit a faluban még csinálsz valami mást is. Az embereket nem műveled? Igyekszem. Na, meglátjuk, hogy mit lehet még ebből <gül> megtudni. Akkor legyen egy kis zene, és aztán folytatjuk. Egri orsója, aki többször Mészárosnak minősítettem eddig, de Egri az Óvás Egyesülettől, ez valamilyen, ja, valakivel összekeverte, Igen, szerintem. Egy, egy régészlányjal, de melem, okay, okay. nem rossz a összehasonlítás. De van egy kis frajdi dolog benne a régész miatt, mert ugye az Óvás Egyesület az a, a hatodik kerület, a hetedik. hetedik kerülettel foglalkozik elsősorban, ami nagyon úgy fest, hogy ha nem vigyázunk, akkor egy ilyen régészeti tereppé válik magyarul azok az igazi értékek, amik ezt a területet... Kiemelik, ezeket szépen beépítik, és majd ásatásokkal kell majd ö, kibányászni azokat a régi házakat és emlékeket, amik, ö, amiket most nagyvonalban elpusztítik. Hát, ö, csak bevezetőd, aztán De. átadom a szó, szerintem a helyzeténél se rosszabb, mert a mai épületeknek nyoma sem marad, De nem úgy van, mint régen, ahogy lebontottak egy házat, és csak az alapjai nagyjából megmaradtak, és azokat azonnal fogva rekonstruálható, hogy itt mi állhatott, és bemutatható, akár alkalmas uh -huh. itt még helyre, és állítatok egyiket másikat. Ugye miután az odaépített új épületeknél még arás készül, olyan éséig mennek le, hogy ezek az épületnek az marad maradnak. Tehát még a régészetnek sem marad, semmi kutatni az a, a, a, a, a, a, autókorban, hogyha lesznek ilyenek. Neek, gyorsak, ezek nem régész, hanem nem tudom, nem szoktam magam semmilyen módon De, de mentő ember. Hát, szeretnénk, hogyha ezek az épületek megmaradnának, mert így valóban csak a szociológusoknak lesz majd ez terepe, és a pszichológusoknak, hogy mitől olyan neurotikusak az emberek, például az nagyon alacsony belmagasságtól, a nagyon szűk terektől, mert ezeket az ingatlanokat, amelyeket most fejlesztenek, ezeket Két-három emeletes eredeti klasszicista házak helyett olyan 7-8, sőt 10-11 emeletes lakóépületek váltják fel, ahol ezeket az emeletmagasságokat a különböző magassági szintek megsértésén túl csak a nagyon szűk terekkel lehet megvalósítani. Mm. És Tehát mondjuk három helyet lazán beférnek, nekik mondjuk öt. Meg hat, meg hat. hét, igen. Mm. És... Nem csak arról van szó, hogy ezek az épületek szépek vagy csúnyák, mert valóban ez egy ízlésbeli kérdés, hanem arról is, hogy ma már rendelkezésünkre áll elegendő információ arról, hogy az ilyen terekben eltöltött élet milyen neurotikussá tesz minket. Tehát nagyon szomorúnak látom azt a tendenciát, hogy Kényelmetlen tereket építünk, még több beteg ember jön ki ezekből a terekből, még több pszichológusra lenne szükség. A végén, ahogy minden melése lehet rendőrt állítani, minden egyes lakásulajdonos mellésem lehet pszichológus-pszichiátért rendelni. Tehát sokkal messzebb vezet ez annál, mint hogy most. Eh, Szerintünk Hildi József egy jobb tervező volt, mint azok a kortárs magyar tervezők, akik a nevüket és a szellemi tudásukat, ha ez egyáltalán annak nevezhető, ezekhez a projektekhez adják. Egyébként egy kicsit ez ilyen, ilyen, ilyen építészeti kérdés valóban, hogy régen a régi épületeknek valóban magas volt a, a, a, a belmagassága, ugye magasak voltak, Legalábbis ezeknek a városi lakásoknak, de azért egy parasztház, az nem volt olyan nagyon magas. De nekik ott volt a teljes szabad tér. Hogy ők nem tartózkodtak megnak. Nagyon benne keveset sokat. voltak mm -hmm. otthon, így van. És a városi lét abban különbözik pont a falusi léttől, hogy ezért volna szükség nagyobb ablakokra, hogy többet láthassuk az eget, a fák lombját, amelyeket a még a kivágnak. Rögtön a szemközti házat látjuk, a másik ott szorongó embert, tehát egy falusi háznak egészen más a rendeltetése, és a szerkezete is, mint egy városi többemeletes épületnek. Eleve ott a ö, házak általában egyszintesek voltak, és valóban sokkal több időt töltöttek az emberek szabad levegőn, mint itt. Hát ez is a városi létnek egy másik problémája, mindannyian tudunk erről is sokat beszélni, tehát nem kell ehhez sem város-szociológiai előképzettség vagy pszichológiai szakismeret, hogy belássuk, hogy ezek a házak nem alkalmasak emberi életre. Kemény, nem flopan ez a szó, de így van. Tehát a Budapestnek a belső magterülete, ahogy most kinéz, egy spekuláció eredményeként jött létre az előző századfordulón, mindet ebbe véve is, tehát a nagyobb elmagasságok voltak, meg mégis egy lényegesen magasabb építészeti színvonal. Viszont sajnos az tény, hogy akkori korban igyekeztek maximálisan beépíteni az adott ingatlanokat. Akkor is, túl, akkor is túlépítették, be, túlépítették, mert ugye akkor jöttek léte ezek az udvari lakások, az udvari szűk szárnyak, függőfogosok, közismert dolog ez. És most ezt a akkori telegspekulációt megfeleljük egy mai telegspekulációval, amely még sokkal rosszabb körülményeket teremt. Tehát nem hittem volna, hogy alul lehet múlni azt a beépítési módot. Most nem az architektúráról beszélek, mert nagyon színvonalas, hanem ha hanem, hogy, hogy lehet ezt még zsúfolni, ez amúgy is túl terhelt környezetek még tovább terhelik, és nyaklónékül egész egyszerűen a spekulációs célból, ugye előbeszéltünk a kamatról, Igen. Semmilyen más szempont nem ér, számít, csak a, csak a tőkének a megterülése képesek egy, egy amúgy is túlterhelett területet még tovább terhelni. És a amúgy is igen alacsony ö, zöld területeket, éppen a hetedik kerület, nem is tudom van-e a világon olyan önkormányzat, ahol ilyen alacsony, nem is tudom, egy négyzetméter se jut egy, egy lakosra, valami elképesztő arány van, hogy, hogy még azt a keveset is képesek ö, tovább csökkenteni pedig pont az ellenkező éremből kellett volna elmozdulni, de ez valahol a, hát a lakosság által választott önkormányzatnak lenne ugye a feladata, de néha az érzésünk nem is néha, mint hogy nem a lakosságot képviselni az önkormányzat, nem az őket választó polgárokat. Ugyan, ha valószínűleg a lakosságot képviselni, akkor a Dóvás Egyesületnek olyan, az egy ilyen kedves, vagy mondjam, ilyen... Tényleg egy ilyen hölgyek által csinált, kedves kis valami lenne, szépészeti feladatokkal ellát, hogy hagyd diszítsük már ki ezt. Egyébként a szépészeti város. feladatok sem lebecsülendők, mert régen, amikor szintén terek spekuláció, erről Molnár Ferenc az éhes városban nagyon szépen írt, határozták meg a hatodik kerület és a hetedik kerület sorsát. Pont amiatt, hogy jól lehessen eladni a lakásokat, vörös márvány lépcsők voltak, kovácsolt korlátok voltak, gyönyörű olomüveg lépcsőházak, ez Tehát eh, még, még bőven lenne a szépelgő hölgyek teadélutánjának is feladata, hogyha minden olyan nagyon jól menne. Mert eh, most meg lehet nézni, hogy a Király utca elején épült új, 271 lakást magába foglaló monstrum. Ez a nyagos udvarra szemben. szemben van. Igen, igen. igen. E, milyen színvonalon készült el, hogy az átadást követően fél éven belül tönkrementek a burkolatok, beáznak a e, menyezetek, olcsó anyagok, gipszkarton eltakarások, tehát eh, rendkívül igénytelenek. És eh, Az tudom... egyébként tipikus például elnézés, elnézést, mert én is olvastam erről, hogy, hogy 700 ezer forint körül nézetméter áron adták el azokat a lakásokat, aminek maximum 150 ezer az, az, az fordított. És ami a döbbenetes, hogy az építő azt mondja, aki közben persze csődbe ment, tehát cégileg, hogy 60 év élettartamra tervezik, tervezték ezt az épületet. Ez annyira, hogy mondjam, arcátlan, nem is tudok mit mondani, tehát, hogy valakinek egy, egy örök lakást úgy eladni, hogy jószerével az ő életében ö, már, már tönkre, ö, tönkre fog menni, és erre úgy kell számítani, hogy gyakorlatilag újra építheti, vagy ugyanannyit rákölthet. Ez egész egyszerűen szerintem bűncselekmény. Tehát ez csalás. Hát igen, én mégis ennek én ellenére bizakodó vagyok, mert arra gondolok, hogy egyik ilyen ö, botrány jön a másik után, és talán ráébrednek az emberek arra, hogy ö, megfontoltabban kellene ezeket a 700 ezer forintokat elkölteni. Tehát én nem gondolom, hogy minden felelősséget a politikus nyakába lehet varni, az önkormányzatra lehet testálni, vagy az építető nyakába varni, mert ö, ezeket a lakásokat végül is senki nem kényszeríti rá az emberekre, hogy megvásárolják. Mm -hmm. És a szép kovácsolt vas korlátok helyett olyan ketrecek mögött élnek, amiben jobb helyeken csak a rozmár lakik az állatkertben. És erre őket senki nem kényszeríti rá. Tehát ez ugyanolyan, mint a biciklis közlekedés fejlődése, hogy az előbb beszéltünk a falusi életről, városi életről, végül a városi ember is rá fog arra kényszerülni, hogyha nem tud az autójával egy tapottat se haladni, hogy vagy használja a két lábát, és ne pedig kocsival behajtson egy garázsba, és utána felmenjen egy konditerembe, és egy gyaloglógépen gyalogoljon, hmm. nem csak úgy a járdán, vagy használja a helyett a normál bicikli utcai közlekedésre, és itt fordulnak át ezek a rossz tendenciák végül, legalábbis az én reményeim szerint, egy jó dologban, hogy ezek előbb-utóbb el kell, hogy vigyenek minket abba az irányba, hogy mégsem jó dobozlakásban élni, dobozautóban gurulni, dobozgarázsba beparkolni, mert nem, nem emberszerű élet. Én ja, örülök ezeknek az érveknek, mert a műsorunkban ritkán vannak hölgyek, és ezek most olyan női érvek, hogy úgy mondjam, a többi érveléshez képest, amik súlyos pénzügyi visszaélésekről, politikai lehetetlenségekről és hasonlókról szólnak, maga élhető belmagasságú térről beszélnek, olyan dolgokról, ami az embert megbetegíti, és nem pedig egy, hogy mondjam, egy korrupcióról beszél, pedig tulajdonképpen ennek egy vetülete. Természetesen beszél, én mond, is a realitásban ugye? élek, és ennek Igen. az egésznek a korrupció a de És most az Ezsébet Városi Lakáskezelő Szervezetnek a vezetőjét az ügyészség el is kapta, de nem tudok ennek a hírnek igazán örülni, mert ahogy a, ezek a lakások nem jó helyek, úgy gondolom, hogy a fogda sem egy túl jó hely. Tehát egyáltalán nem tudok azon örvendezni, hogy valaki börtönbe kerül, mert ez nem egy jó hír. Ez egy szomorú hír. És csak azt merném remélni, hogy, hogy emberek átgondolják, a felelős döntéseiket, mert nem csak az a távoli következménye van, hogy emberek ott majd rosszul fogják érezni magukat, de szerintem ennek mindannyian napi szinten is a nevé, ez nem is annyira elvont és távoli, hanem hogy bizony ennek nagyon komoly jogi következményei is vannak, és akár börtönelés is jár, hogyha valaki így gazdálkodik a rábízott közjövakkal. Most a környezetre visszatérve Valóban alapkérdés, hogy én is csodálkozom sokszor embertársaimon, hogy ugyanvajon is iszonyatos pénzeket egy ilyen környezetre. Hát én magam is áltam ilyen épületekben, és ezen magán véleményemet mondom, hogy én addig vártam, hogy kikerüljek onnan, komolyan mondom. Sőt, egyszer volt egy rémes élményem, hogy um, egy nem abban a kapu mentem ki, ahol kellett volna, hanem egy másik ajtom mentem ki a házból, és nem az utcára jutottam, hanem a belső utvalra. Én Becsaporodt mögöttem a kapu, kaputelefon belül nincs, és kész. Becsaporodt, és, és ott álltam, mondom, te jó Isten, hogy fog énnek kiszabadulni. És komolyan úgy éreztem magam ideként recben, míg aztán szerencsére egy másik lépcsőházból jött egy fiatal pál le, és eddig egy iránba és mentem utánuk. Olyan jó volt kiköröntjük utcára. <gül> Úgyhogy ez az én saját érzületem ja, hát elég rémes élmény volt. Én nem a A van az a modern irodaház, nem tudom, hogy hogy hívják. Az, És egyszer ott volt dolgom, és bementem, és az iroda, beléptem egy nagy irodába, ami egy egy tér volt, és ilyen nagyon mélynek és hossznak látszott, és, és valahogy úgy felemeltem a kezemet, tehát nyújtózkodtam, és kiböktem az álmennyezetnek a kazettáját, azt a kis vizétem az úgy elmozdult, és mondom, te jó Isten, hát itt egy kétméteres ember be se tud jönni, mert én nem kétméteres vagyok, tehát mondjuk a kezem fölnyúl mondjuk kettőhúszig, 30 maximum, hát szerintem túlzok. Tehát, és ott dolgoztak azok az emberek egy ilyen egy térben, ami hát gyakorlatilag tényleg nem is működhet másképp, mint hogy légkondicionálás, hogy ablakot nem lehet néz, stb. stb. És hogy ez lakásban is hasonló módon valósítjuk meg, akkor az, az még borzasztóbb. Ez, ez én is gondolkoztam, hogy miért köttenek emberek ennyi pénzt ilyen környezetre, és nem tudok másra gondolni, mint hogy elfogadják, hogy ez a trendi, hogy ez a divat, és, és elképesztő az emberek mit képesek megszerezni, vagy holdani, vagy viselni, vagy venni, hogyha elhiszik, hogy az divat. Valami, nem tudok másra gondolni, mint erre, hogy gyakorlatilag igencsak befolyásolhatók vagyunk minden, mi emberek, és hogyha elhitetik velünk, hogy ez a trendi, ez a modern, ez a jó, ez az új, akkor azt az embereknek egy igen jelentős része minden tovább nélkül elhiszi, és rákölti minden pénzét. Nem De tudom. ugyanígy lehet trendivé tenni a biciklizést is. Igen. Azért Berlinben ennek már nagyon nagy kultusa mm -hmm. van. Nagyon helyes női biciklik vannak, biciklistáska, olyan kutyapóráz, amit biciklizés közben lehet a kutyára tenni, hogy ne vonszolja maga utána a jószágot a biciklista, a gyereksisakok, akkor a bevásárlókos a bicikli elején. Én azt gondolom, hogy pontosan ugyanígy lehet rendivé tenni a természetjárást. Azért itt a sok-sok áruház között megnyitottak olyanok is, akik túrabakancsot, és hálózsákot és hasonlókat kínálnak, tehát bármi lehet divatos. A jó is. Egyébként, ha már a belmagasságnál vagyunk, hadd szeretném azért meg tudni, hogy Mekkora volna az a belmagasság, amire azt mondhatjuk, hogy normális. Én nagyon el vagyok kényeztetve, mert a tranzit Kávéhez van óriási a belmagasság, mert ez például egy buszpályaudvar volt, és ezt alakítottuk át Kávéházzá, és azt gondolom, hogy minél magasabb, annál jobb nem véletlenül igen. Ahirégen... Egy olyanban lakni, azért az már túlzás, mert azért vannak. Olyan? Hát a laftok pont ezért trendik, mert nagyon nagyobb elmagasság, Aha. és ez is egy új trend, mert az embernek igénye van erre a fajta tágassága. Oké, de mondjuk, ha veszek egy, veszek egy olyan dolgot, hogy a, mi, a, mi a jó, jó optimista, hogy optimum a, a gazdaságosság és a, a, az élhetőség mondjuk között, Mondjuk a három méter 40 alatt nem lenne szabad szerintem építési engedélyt ki adni. Ez egy folyamat, tehát Valóban száz évvel ezelőtt némi méteres, meg a, a föltében Volt magasak voltak, eh, ahol még galériát lehetett beépíteni, meg ilyesmi. A nagy körülti lakások, ugye tudjuk. Majd a 30-as években eh, én azt tekintem a csúcsnak a lakás minőség szempontjából, mert azok már nem függő voltak, már nem sötétek voltak, de, de még jó, jó lakások, nagyablakokkal már, eh, tehát azok szerintem nagyon jó, és még ugye, építési szempontból is elfogadhatóak, olyan három méter körüli belmagasságok voltak akkor, e, majd, ahol én lakom, az a háború utáni újjáépítés, ah, ott 2 már 2,80, az még elfogadható, ott már nem verem be a fejemet, meg az ujjam a, a, a, a, a, a platformba, az, az még úgy, már kicsit már lapos, tehát érződik, hogy a szoba az kicsit olyan nyomott, de hát még elfogadható, majd jött a blokk, amelyiknél 2,70-re vitték le, akkor a a blokk, majd jött a panel ami 265 revittele. Majd az újsült a szovjet panel, ez a dám panel volt 263. Így mete centiméterről centiméterre és mindig Aha. a, a hozza szabványt. Először volt 3 méter, majd 270, Aha. majd a panelhez igazodva 265. Aha. Így így mentek lejjebb le. a három és fél Na most, na most a kérdésem az, hogy a 2.40-et ki és mikor engedélyezte. Ez semmilyen szerkedeti hmm. szempontból nem magyarázható. Különösen annak a fényében nem, hogy az emberek hosszúsága nő, szangok. tehát Egyen. minél az újabb generációnak az átlagmogassága, az közelít a, nem tudom, 1,80-1,90, és sok ember van most szerencsétlenek, hogy érzik magukat ebben az éppen, lenni. Az, az a felcső, hogy az, az alacsonyabb emberek is rosszul érzik magukat ebben a kérben. Érzik. Igen. Aha. Na most ennek, ha már itt tartunk, milyen, tehát ennek van egy szubjektív uh, oka, ugye, egyszer rosszul érezzük magunkat, de az ember kíváncsi arra, hogy, hogy ennek van-e ilyen bizonyítható összetevője, tehát, hogy mi az oka, hogy rosszul érezi magát. Ez nagyon, Mori, mert ez olyan, mint amikor a Harvard Egyetemen egy óriási nagy kutatást végeznek arról, hogy börtönviselt embereknek mondtak -e mesét gyerekkorukban a mamájuk, és akkor kiderül, hogy nem, és akkor egy ilyen óriási nagy több millió dolláros kutatás során jutunk el ahhoz az egyszerű fel Tételezéshez, hogy az jó, hogyha mondanak mesét a gyerekeknek el alvás előtt, és ha lehet, akkor nem véreskezű boszorkákról, hanem valami kedves dologról. Én azt gondolom, hogy ez, ez a tézis semmivel nem áll meg jobban, hogyha én most erre hoztam volna különböző statisztikákat, amik természetesen vannak, de egy beszélgetésre jöttem, és nem egy adathalmazt hoztam magammal. a észre, ez mind belátható és végül mindig ide kanyarodunk vissza. Nálunk most volt a kávéházban egy hétig a babamama hét, ahol végig arról beszéltünk, hogy ezek a Yekana indiánok mennyire jól csinálták, hogy drága babakocsi helyett ezekben a hordozókendőkben vitték a porontjaikat, hogy a szoptatás az jobb, mint a tápszer. Valójában ehhez nem kell egy nagyon komoly laboranalízis. Ezt bárki beláthatja józan ítélőképességből. Hát kívülve, amikor szeretnénk vele, akkor a döntéshozók számokat követelnek. Uh -huh. Mert aki szabványt de a számok, ö, jóvá ö... hagy, az azt mondja, hogy igen, igen, de hát a 240 alá ugyanúgy beférnek az emberek, mint a 350 alá, minek az az egy méter, fölöslegesen fűteni, meg, meg, meg meg több. megépíteni, ugye igen. akkor nagyobb, hamarabb megtérül, még, igen, mert mert még a, két két a, meg a Igen, mert még két emeletet felrakhat. Ahogy a neurotikus emberek növekvő száma ezt visszaigazolja, ugyanúgy az allergiás gyerekek száma az előbbieket visszaigazolja, Igazából én azt gondolom, hogy ezek már csak olyan görcsös igyekezetek, de hogyha vannak olyan a kishercegből kinemnőtt emberek, akik hmm. még mindig a számok bűvületében élnek a... és ragaszkodnak a számoszlopokhoz, akkor biztos, hogy meg lehet találni azokat a statisztikákat és adatsorokat, amelyek ezeket a nézeteket alátámasztják. Hmm. Jó, mondjuk az óvás azt rendelkezik is egy pár számsorral, tehát jó helyen kopogtadunk, most nem követelem magától a számokat. Főleg perccel anna. Igen, ezeknek Igen. a tudója, és e, Ladány János szociológus pedig rengeteg e, Józsefvárosi és Erzsébetvárosi felmérésben vett részt, úgyhogy a számok is rendelkezésre állnak, és a e, téma szakértői is itt vannak, úgyhogy ez valóban nem csak szépelgő hölgyek a délutánja. Nagyvárosi Dilemmák utolsó fél órájához érkeztünk ma, itt a civil Rádióban, ebben a Disputa Sávban. Egri Orsai a vendégünk az óvás Egyesülettől, Rondzia Gáborral itt tőlök én is, Bányai Géza. És e, itt elkezdtünk egy nagyon érdekes gondolatot boncolgatni a, a, a zene alatt, amit, én azt mondom, hogy próbáljuk a nyilvánosság eléhozni. Beszéltünk valakiről, akit meg szeretnénk hívni az Óvás Egyesülettől, akinek a nevét említett, ugye Ladányi János, aki szociológus és bizonyos kérdésekre ő, a kutatásai alapján számszerűen is ő, ő, részletesen be tud számolni. És hát ő, neki az a híre, hogy viszonylag nehezen áll neki annak, hogy hogy beszéljen ezekről a dolgokról, mert már annyira, olyan sokszor elmondtuk ezeket a dolgokat, és ebben a körben egymásnak már olyan nagyon sokszor az összes érve elhangzott, hogy nem sok hát, ingert érez az ember arról, hogy ür és újra elmondja. És azt mondta, a orsója, hogy biztos a rádióhallgatók, is ezt már mindezerszer hallották, és hogy nem kell nekik ezt elmondani még egyszer, mert ők is biztosan így gondolkoznak. Ezt nem tudjuk, és ezt most nem is kérem meg a rádiahallgatókot, hogy mindenki telefonáljon és mondja meg, hogy ő igen vagy nem, mert akkor nem tudjuk a műsort befejezni, de én azt hiszem, hogy mégis el kell mondanunk dolgokat, pont azért, hogy azt a gondolatot, aminek a révén eljutottunk, vagy eljuthatnak, vagy eljuthatunk egy bizonyos meggondolásig, azt a gondolatot meg tudjuk mutatni, hogy végig tudja járni más, is, ő is végig tudja gondolni. Tehát amikor azért kérdezem én azt, hogy amikor azt mondjuk, hogy rosszul érzem magam ebben az alacsony házban, vagyis lakásban, akkor mi minden van mögöttem, mert az embernek szüksége van addig ezekre. Képzeljük el azt, hogy, hogy otthon ülök, hallgatom a rádiót, az alacsony, belmagasságú, belvárosi új lakásomban, és azt mondom, ma hm, én is ben vagyok, ebben megvettem, de hát nem is olyan rossz, hát ennyi pénzt költöttem rá, hogy hát az ember ki akarja magyarázni. Ezt a helyzetet. De nagyon sok minden tudjuk jól. De, a lelkünk mién, hogy nem lehet megmagyarázni. Igazából mindenki tudja, hogy a cukros ütítőételok nem tesznek jót, hogy a dohányzás igen. az káros az egészségre. Tehát egy csomó ilyen. Igen, dologon. de ha ezt úgy, úgy, úgy a végkövetkeztetést a másiknak a képében nyomjuk, akkor azt mondja, igen, de én dohányzom, te meg nem is kész. Ha nem tetszik, menj arra, épp. Tehát Tehát ezt nem fogja szívesen venni. Én mégis azt gondolom, hogy pont azért, mert már annyian próbálják az embereket mindenféle dolgokra rávenni, hiszen az eladók fantasztikus, soha nem látott vágyképekkel hirdetik ezeket a lakásokat, ahol mindenki fiatal, ruganyos, mindenkinek nagyon aranyos kutyája van, és virágzó kis miniatűr terasza, hogy retentő ez a nyomatás, ami minden oldalról éri az embert, és nagyon nehéz, hogyan megfelelni. Én például szelektíven gyűjtöm a szemetet, de nagyon sok olyan holmim van, amivel csak ott állok dilemmázva a kukák előtt, hogy ezt vajon hova dobjam. <gül> És próbálom picit kicsiben megtenni azokat a dolgokat, amik úgy gondolom, hogy nem is igényelnek igazi plusz fáradtságot, de hogyha állandóan csak ezt kell halljam, hogy szelektáld így a szemetet, ne edd ezt, ne csináld azt. De maga miért szelektálja? Én egyszerűen azért, mert arra gondolok, hogy jönnek még utánunk is ezen a földön, és hogy jó lenne, hogyha egy olyan földet hagynánk hátra, ami nincs teljesen lepusztítva. És ezt összefüggésben látja a szelektált szeméttel. Hát igen, hogy nem a kukába dobom, amelyet majd onnan elvisz a kukásautó, és egy régi bánya gödrőt betemet vele, hanem készülnek új, legtöbbször újra értelmetlen és használhatatlan kiadványok. Tehát valójában az igazi jó dolog az lenne, hogyha sokkal kevesebb kiadvány készülne, és én ebbe a napi igen, lapokat igen. is beleértem, igen, nem csak abszolút. a Tesco újságok. majdnem ugyanazt nyomtatja mindenki. Hanem a népszabadságot igen. és a magyar nemzetet is pontosan ugyanoda gondolom, mert mindegyik csak nyomat valami. És nagyon fullasztó ez. És erre megint csak a tágassága válasz, a friss levegő. Ha uh -huh. megint csak ott mind mint a műsor első felében, ugye globális témáknál tartunk, elkerülhetetlen ez. Tehát, hogy hol tud az ember felősséget vállalni a maga részéről, hozzátenni valamit, hogy ez a válság. Következményében csökkenthető legyen, és valóban ilyen apró lépések, mint ez a szelektív fodor gyűjtés, magam is egyébként időnként, mikor ám jön akkor. Vissza a pérparackokat, még kellőképpen utálok egyébként, és nem is veszek, de mindig felhalmozodik valahogy nálam, mert hoznak a barátaim, és, és akkor nagy fanyalokba benadom a szelektív fodorai gyűjtőbe, mert nem szabadna, hogy létezzen. Tehát vannak bizonyos gyártmányok, amelyeknek nem szabadna létezniük. Például Pirépalasznak egyáltalán nem szabadna lennie. Én még emlékszem arra a világra, amikor minden üvegbe volt, és amikor megjelentek ezek, akkor a választásom egyik módja az volt, hogy mi az, amit még üvegben lehet kapni. És akkor talapig vettem olyan ásványokat, amik még üvegbe árultak, mikor már végképp megszűnt a üvegbe, akkor azóta szörpöket vásárolok. Üvegbe, amíg még van olyan. Aztán már lehet, hogy azt se fogok venni. Csak hát ezt az üveget ugye ez, vissza ez, kell vinni, és ezzel érvelnek, igen, vissza visszaviszem az... az üveget. De nem az, hát visszaviszik a, a gyártóhoz esetleg, Egyen. aki Francországban van, és 2000 kilométereket... nem, nem, azok az üvegeket nem veszik vissza egyébként. Ez is egy... Most tudom, az előző rendszer soha nem szabad dicsérni, csak Sydney szabad, de emlékszem rá, amikor még KGST szabány volt, és a bulgár ö, befőttnek az üvegét visszavették itt a sarki középbe, tehát valahol már egyszer meg volt oldva, és még emellett szüvegyűjtő kontinnenek voltak kint az utcán már akkor is, hogy azok az üvegeket is még csak egyűjtsék, amelyek még emellett sem válthatok vissza. Tehát ezt a rendszert a legtudatosabban verték szét. Uh -huh. Egész egyszerűen hanyagságból, meg 60 tehát ez a fajta életmóra nem tartható fön. És egyébkárosfunkat ugyanezt csináljuk. Hát ö, ö, nem csak anyagi értelemben szemetelünk, hanem szellemi értelemben is szemetelünk, mert ezek a házak, meg ezek a pontok, meg ez a környezet, amit most létrehozunk, gyakorlatilag a városi ö, szövetnek, a városi környezetnek az elszemetelése. Lelki és szellemi szinten is van szemetelés. Igen, és én azt gondolom, hogy ebben nagyon sok az értelmiség felelőssége. Tehát lehet, hogy például adott esetben az a tervező, aki abban a tervezőirodában dolgozik, ahol ezek a tervek készülnek, egyébként szelektíven ö, gyűjti a szemetet, meg biciklivel jár a tervezőirodába, de a szellemi terméke borzalmas. Mert a vonalzója nem elég hosszú, ugye, hogy egy magasabb platform Igen. De mégis... A van. Azt gondolom, hogy ö, ö, arra, hogy ez a, ez a dolog egy picit jobb legyen, csak azt tudjuk csinálni, hogy mi magunk derűsebbek vagy harmonikusabbak vagyunk, mert ahhoz, hogy az ország derűsebb vagy harmonikusabb legyen, nem lehet 10 millió embernek egyszerre e, megváltozni, de hogyha mi egyenként már jobban vagyunk, és nem mindig csak a pénzügyi válságról és a korrupt politikusokról beszélünk, akkor már is jó dolgokról beszélünk, és akkor változtatunk egyet a témám. És azért tartom ezt nagyon fontosnak, nem azért, mert egy rózsaszín ködben élek, Mindegyik realitással én is napi szinten találkozom, és minden nap megvívom a magam kis harcait ezekkel, és azt az egy túlélési módot találtam ki erre, hogy mégis nagyon optimistának kell lenni. Például a pénzügyi válság kapcsán lehet, hogy egy kicsit erőltetetnek tűnik, de hát ha többen fognak saját kézzel készített ajándékot adni idén karácsonykor, és nem megvesznek valami széria gyártott vackot egy áruházban, amelyet ö, ö, tulajdonképpen minden igazi érzelem nélkül csak a kötelezőség ö, okán átadnak. De lehet, hogy ez nagyon illuzórikusnak ez tűnik. Nem, én örülök neki. Azért mondtam, hogy, hogy ezek most női érvek, mert mert milyen jó lenne, ha minél több háztartásban kikapcsolnák biztosan... az UPC-t, és akkor az Aha. emberek újra mesét olvasnának Igen. a Harvardi tanulmányok olvasgatása nélkül? Mm -hmm. Hát városi léptékben is, hogy mit lehetne végül is tenni. E, egy kicsit könnyebb válaszolni, mint globális szinten, ott, ott keményebb a, a lecke. De ugye ebben a műsorban többször elhangzott a rehabilitáció szükségessége, tehát magyarul nem pusztítani, nem leszalámízni kell ezt a hagyományos varasszövetet, hanem rehabilitálni. Erre konkrét tanulmányok készültek, hogy... A korabeli ö, spekulációnak a következményeit csökkentve, tehát magyarul a szűk udvaroknak egy részét egyben nyitva, például két udvar közötti épületes szány kibontásával, két udvar összenyitásával, nagyon kellemes arányú, arányú belső tér tud létrejönni, ahol zöldet lehet ütetni, a fák lehetnek, ahol összejöhetnek a lakók, ahol leülhetnek, ö, tehát egy, egy sokkal kellemesebb lakókönyvet tud létrejönni úgy, hogy közben megőrzöm a város értékeit is. Tehát nem abba az irányba kéne elmozdulni, hogy egyenként szalami politikával csipegetni ezeket a házakat ugye a, a városszövetből és helyektől monstrumokat, 270 lakásos, rémes, 240 es belmagasságú valamiket lehet építeni, hanem megőrizve a születésrendelenséget, kiavítva, egy magas rendű lakókörnyezetet létrehozva kéne a várost gyógyítani. De ez egy nagyon régi Igen. folyamat a tabán lenozarolásával. Azt sem mondom, hogy azzal kezdődött, mert mindegyiket megelőztem már egy korábban, de mondjuk ehhez kötném azt, hogy az egész 20. századot végig kíséri. Ez a ö, teljesen hamis, szerintem modern, kontra, ö, konzervatív, vagy régi módi, vagy hagyományőrző, hagyománytisztelő ö, diskurzus, amely hol ö, háborúba torkollott, hol csak ö, íróasztaloknál folyik a vita, de ö, ez a fajta ö, modernizáció, ez végigkíséri az egész elmúlt századot, és az, a másik oldal nem azt gondolja, hogy rombol, vagy ö, pusztít, hanem azt gondolja, hogy fejleszt és újít. Tehát nagyon fontos lenne, hogy valódi párbeszéd legyen, és ne ellenségnek lássuk ezeket a tervezőket is, mert én is próbálom őket úgy látni, hogy lehet, hogy ő a maga módján jobbá szeretné tenni a környezetét, az említett képzeletbeli tervező, akiről beszéltem, vagy akár a városvezető is, hanem tényleg legyen valóságos az a vágy, amit annyiszor hangozhatunk, és legtöbbször csak üres frázis, hogy valóban leülni és a másik emberrel beszélni, és nem a zsigeri rossz tud feltételezni róluk, mint hogy örülnék, hogyha a városvezetők sem állandóan csak az akadékoskodás látnák bennünk, hanem azt, hogy nem feltett célunk, hogy minden módon mindegyik tervüket mi megakadályozzuk, hanem szeretnénk valamit megőrizve fejleszteni. Senkit nem akarunk, hogy kényelmetlen, dohos pincelakásokban lakjon továbbra is, vagy olyan udvari lakásokban, ahova soha nem süt be a nap. Tehát nem vagyunk bigottak, semmilyen módon, de egyelőre nincs nagyon köztes megoldás, mert vagy dózer, vagy pedig a jelenlegi valóban lepusztult állapot. Tehát a jelenlegi sem jó. Nem, nem idealizálnám ezt sem, mert a homlokzatok is nagyon romlottak, de aztán egy-két ilyen belső udvarba benézve, nagyon szomorú az elmúlt ötven év bűne, a fel nem újított lakások és közös belső terek állapota. Tehát ezt valóban meg kell újítani, de nem buldózer által. A óvásról eddig Leginkább az akciói miatt hallottunk, és legtöbbször úgy is jöttek ide, hogy ilyen egy picit, hát, a harcos oldalát képviselve a, a civil mozgalomnak, amire adott esetben nagyon nagy szükség van. Maga meg most ilyen más húrokat penget. Igen, én magam is változtam. Maga is változott. És mennyire, most nem tudom, ugye ez olyan kérdés, mint hogyha valamit javasolni akarnék, persze, titkon szeretnék én is ilyet, mennyire vannak olyan megmozdulásaik, amik mondjuk ezt a fajta gondolkodást azokhoz az emberekhez elviszik, akik benne élnek abban a környezetben, amit meg szeretnének maguk változtatni, mint szakértők. Nem tudom, hogy világos-e. Tehát úgy értem, hogy a, a, a, annak a régi háznak a lakói, érzik a saját szerencsétlenségüket, ugye a régi, elavult dolgok között élnek, amit nem tudnak felújítani. Jönne valaki, aki valami nagy pénzért csinál valamit, ők akkor nem tudom én, de pénzügyileg lehet, hogy nem járnak olyan rosszul adott esetben, mert néhány fillér az náluk sokat jelent, de közben elvesztik azt a környezetet, amiben éltek esetleg generációk óta. hogy mennyire, mennyire lehet őket a saját érdekeikre hogy mondjam, talán megtanítani. Ez az egyik oldal, a másik pedig, hogy ami a döntéshozót illeti, van-e olyan próbálkozás, ami ez a szelíd metódus, amit nekünk most itt elmondott. nem tiltakozni kell, hanem, hanem, hanem egyetértést Nagyon jól rejutném. látja, mert valóban az óvás nagyon harcos volt, és ö, ö, sokszor még az óváson belül is én ö, voltam a legradikálisabb, és ö, és ahogy ö, radikál, radikalizálódott az egész politikai közélet, úgy jöttem rá arra, hogy ebből biztos, hogy vissza kell venni, és volt egy nagyon kellemetlen demonstrációunk a Kertész utcában, ami után elhatároztam, hogy soha többet én a saját részemről semmilyen utcai megmozdulást nem fogok ebben a témában szervezni. és ö, Az mi volt? Kertész utcában három házat bontottak le egybe, és azóta is ott állnak a falak olyan magasságig. mögötte autóparkolót létesítettek, nagyon szívszorító, múltkor a Zene Akadémiára menve ott parkoltam, és igazán elkeserítő, hogy ilyen hülyességért áldozták fel ezt a három házat, és a... E de mi volt a maguk szerepe, ami miatt rosszul érezte magát? Mert ö, oda szerveztünk egy tüntetést, és ö, a tüntetésen ö, nem, nem tudom, mert nem lett belőle semmilyen vizsgálat, nem, mert én nem vagyok egy nagy feljelentéspárti, és ö, nem tudok semmit ilyen módon bizonyítani, de minden esetre egy nagyon kellemetlen ö, veszekedés alakult ki, ö, pontosan, ahogy ön mondta, olyan ö, lakóknál, akik ö, nem értetek egyet az óvás célkitűzésével és nagyon agresszíven adták ezt tudtunkra. Én szerintem ők, őket már mások meggyőzték egy másik okra valóban, ahogy ő is mondta pénzzel, hogy ők csak menjenek innen, és nekik ez nagyon-nagyon jó lesz. És nagyon sokan vannak olyan reménytelen szociológiai helyzetben, hogy az asztalra, a konyhaasztalra kitett készpénz látványa egyszerűen ellenállhatatlan, mert olyan súlyos problémákkal küzdenek, és ez visz mindent. Van nagyon-nagyon összetett ennek a városrésznek a szociológiai térképe. Vannak itt még e, idős. Ö, emberek, akik például semmilyen pénz láttam, nem szeretnének innen elmenni, mert nem érzik úgy, hogy egy ilyen idős fa átültetése sikerrel járhatna. És, ö, és egyáltalán ö, biztos, hogy ö, tehát én itt jebb az óvás képviseletében ülök, csak a saját véleményemet tudom mondani, hogy, ö, hogy, hogy magam is változtam abba az irányba, hogy az erőszakmentességet nem lehet erőszakosan propagálni. Azt hiszem, így lehet ezt nagyon erő, egyszerűen összefoglalni. Tehát ö, sokáig kerestem itt Budapesten azt a helyet, ahol egy olyan joga, ö, oktatás folyik, ahol a jogát nem ö, erőszakosan és kizárólagosan ö, oktatják, hanem szelíden, ami az egésznek a lényege volna. Tehát ö, még a jót sem lehet ö, rosszul kommunikálni. Tehát majör magyar nehezen is, és a a, ezeknek az embereknek a, hm, nem is tudom akkor hogy mondjam, mert tulajdonképpen, de mégis a saját érdekeikről való meggyőzése, nem tudom, ezért ez a szó nem tetszik nekem. Nekem ebben az esetben. El, ebben az országban igen. annyit viseltük az agitációt, hogy viszajogok minden propagandától. De nem egy civil szervezet. Egy adott helyen, ahol ott élnek az emberek, tulajdonképpen az az emberekért tenne valamit, vagy az ő környezetükért. És az utánuk jövőkért. Igen, de hogy? De mit tudnak tenni azért, hogy őket ebbe partnerré tegyék? Talán inkább így mondanám. Ö, olyan, tehát, ö... tehát ők átlássanak olyan dolgokat, ami miatt mondjuk az óvás fölemeli a szavát, és képesek legyenek esetleg közösen megtalálni azt a megoldást, ami nekik nem a, a, a veszteséget jelenti adott esetben, mint mondjuk ebben az esetben, hogy azért végül, mit tudom én, ha megmarad a háza, az a baj, ha nem, az a baj. Tehát valami jó megoldás, az számukra is kell, hogy ki jönni, és közben ők is jó érzéssel kell, hogy ebben részt vegyenek. Teljesen jogos ez a felvetés, és azt hiszem, hogy az óvásnál valósul meg ez a legkevésbé. Szerencsére vannak olyan új civil szervezetek, mint a Nagymezőócaiak Egyesülete, vagy a Hunyadi Téri Csoport, ahol valóban a lakók alulról jövő kezdeményezése ez. Az óvás egyesület egy nagyon pici egyesület, és az erőnket sokszor fölemészti, hogy a különböző rettenetes tervekre reagáljunk, alaposan áttanulmányozzuk őket, konszenzusra jussunk mi magunk, hogy mit képviseljünk. Itt mindenkinek megvan a maga feladata, munkája, munkahelye, elfoglaltsága, és mindenki minden civil szervezetnél ezt csak azon kívül csinálja. Tehát nagyon fontos lenne ez a dolog is, de közben ugyanilyen fontos szakmai konferenciákat szervezni, kiállításokat, beszélgetéseket, tehát ilyen fórumokat próbálunk mi teremteni, és a lakókkal amennyire lehet, akik megkeresnek minket, természetesen foglalkozunk velük, de pont amiatt, hogy ez az előbb említett úr lakásról lakásra járt és agitálta az embereket, én semmilyen módon nem szeretnék az ő nyomába szegődni, és újfent becsöngetni lakásokba, és ö, az embereket ennek az ellenkezőjéről meggyőzni. Egyrészt nem is nagyon mélyen hiszek ebben a fajta ö, narodnyik mozgalomban. Másrészt ö, azt gondolom, hogy egy ponton túl be, az egyéni belátásnak kell elkövetkezni, hogy az emberek mérlegelnek, és, és felismerik, hogy számukra mi a jó, és mi a nem jó, és az sem nem egy önkormányzati tisztviselő, sem nem egy civil szervezet képviselője fogja nekik megmondani, hanem nekik kell maguknak rájönni. Tudomképpen tényleg ahogy jó volt, kezdeményezés az, amiből az előző fél, felébe, és ennek a műsónak beszéltünk, mint lehetséges megoldásról mert valóban vannak olyan helyzetek, én is ott forrtam ott a Kertész utcában, és egész egyszerűen ellenérdekedtek az emberek egy része, nem feltetően az őszlakosok egyébként, akik ö, ö, arra számítanak, hogy már al alig váldák, hogy levontsák a régi házat, mert akkor neki meg van ígérve, hogy ezt meg az hát az kapni, és, ő és az, azért, és az neki milyen tényszerűen lesz. egy nagyon vacak lakásba lakik. Hát igen. <gül> de, de az is tény, hogy abból a pénzből, amit fölkínálnak neki, egy újabb nagyon vacak lakásba fog az tudni az az az. jutni, illetve azonnali hatájjal kifizeti a tartozásokat, vesznek mondjuk egy lerobbant ladát, és már a hajléktalanság lesz a következő állomás, nem is egy másik De erre lakás. Konkrét, Ladány János. János, igen, meg kérdezni most már mindenképpen. Igen, igen. Mert, egy, mert például 5 millió forint, rengeteg soknak tűnik egy önkormányzati lakás. Uh -huh. mert itt esetén. Fajta például tökük... ilyen, ilyen összegekről igen. van szó, és egy, ez, ez olyan embereknek, akik munkanélküli segélyen tengődnek, esetleg évek óta, valóban egy megígéző összeg. De arra, hogy valahol egy minőségi előrelépés, vagy legalább a szinten tartást meg uh -huh. tudják oldani, arra ez vajmi kevés. Uh -huh. Tehát azt mondja, hogy nem arról van szó, hogy egy lakást kínáltak cserébe nekik valahol, ami szintén 25 millió forintot ér, vagy 15-öt. Ez is nagyon sokszor a lakók egyéni alkú ügyességén múlik, hogy ki mit tud magának is sajtolni. Természetesen aki bomba az nagyon kevéssel is beéri. Az ügyesebbek próbálnak más önkormányzati, szociális bérlakásra szertenni, és némi készpénzre különböző megoldások vannak, mindenkivel egyenként tárgyalnak. Hát ez maga a szalámi taktika. Uh -huh. Igen. Ezen közben ugye nem csak a házak tűnnek el, hanem lesen átalakul a társadalma egy területnek, amiről szó is esett, hogy gyakorlatilag a lakosság cserével állunk szemben. A mai világban, amikor nem is gondolná az ember, hogy ilyesmit meg lehet csinálni. Ebben igazából mondjuk népvándorlás mindig volt, de ebbe számra az mondjuk nagyon szomorúnak, hogy azok, akik elfoglalják ezeket az új lakásokat, azok rövid időn belül meg fogják bánni azt, hogy oda költöztek. Hát van, aki még be se költözött és megbánta, mint ennél az új nem is tudom, hogy hívják ezt az épületet. Királypasszás. Amit Királypasszásban, ahol, ahol szó szerint megszívták, tehát ott, ott nem is lehet szebb kifejezést használni, de a többiek meg azzal fognak szembesülni, hogy egy nagyon túl zsúfolt és, és tulajdonképpen egy kellemetlen helyre költöztek, ahelyett, hogy élvezhetnék egy, egy nyugodt városi, azt a nyugodt városi környezetet, amit ők reméltek ebbe. Hát állandó dugó van a Király utcában Igen. most már, mert ennyi lakóhoz nem csak a mélygarás kell, hanem egy autóút is kellene, uh -huh. és e, nem tudok olyankor menni hétköznap, amikor ne lenne ott tülkölés és dudálás, tehát e, nem kellemes ott a lét, és nagyon sokan pedig befektetési célal vették meg ezeket a lakásokat, sok szellemház is van, akik pedig most az ingatlan piaci lufi kipukadásával szembesülnek, mert ezeket a lakásokat nagyon nehéz lesz majd eladni, vagy kiadni és hiszen, de ez máshol is igaz, ez nem hetedik hmm. kerület specifikus. Mi ellenben körülbelül itt most abba fogjuk hagyni a beszélgetésünket, mert lejárta az időnk, ami erre mára ki volt jelölve. Egri Orsolya volt itt az Óvás Egyesülettől, volt még vendégünk ma Csank Robert és tulajdonképpen mind a ketten majdhogy nem ugyanazt a témát boncolgatták maga egy kicsit direktebben, közvetlenül több gyakorlati példával és ezzel a női érzéssel, amit én most nagyon pozitívan jegyzek meg. Tehát ez egy nagyon fontosnak érzem, hogy a legtöbb vendégünk az férfi, és minden határozott elméleteket mondanak, és mi miből következik, és hogy hogyan, és viszonylag ritkán mondanak ilyet, hogy rosszul érezzük magunkat ezen a helyen, már pedig a végeredmény az mégiscsak ez, hogyha valahol valaki rosszul érzi magát, akkor az ott nem stimmel. És két mégis hét. lehetséges, Igen. hogy jól érezzük magunkat itt és most ezen a helyen. Többszök őket meghívni. Köszönjük szépen a figyelmüket, Bányai Gézés Kolontsia Gábor önöktől, két hét múlva leszünk ismét.